Kananyalah saudara so sekalian, kita harus kemudian selalu meyakini ayat ini, ini Al-Quran. Kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah dengan perbuatan-perbuatan beliau. Lihatlah tafsir dari Ibn Katsir ketika menerangkan. wajahidu fil lahihakojihad. Ini perintah. Allah perintahkan wajahidu fil lahihakojihad. Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Itu dipraktikkan oleh Rasulullah. 27 kali beliau berziarah di jalan Allah, langsung memimpin perang itu. Rasul mengatakan ana nabiyur rahmah wa ana nabiyul mulhama. Saya adalah nabi yang membawa rahmat, tetapi saya nabi membawa perang. Kalau memang orang, orang jahat itu, masih bisa kita kemudian mendempen-dempen sama mereka. Kalau jahat kita harus lawan. Tetapi kemudian kalau mereka kita lebih baik dari mereka. Kalau mereka baik, kita lebih baik daripada mereka. Tentunya semua itu ada prosesnya, ada caranya. Tidak kemudian kita membabi buta. Orang Islam, orang yang baik seperti dia saya sampaikan tadi. Orang Islam tidak pernah mengganggu kita selalu diganggu dan itu pernyataan Will weljurang dalam the Islamic, the history of civilization tidak pernah terjadi dalam perjalanan sejarah umat manusia di mana kaum yang dikuasai kaum yang menguasai masuk Islam penjajah masuk Islam seperti Mongolia ketika menjajah umat Islam mereka masuk Islam ketika kemudian umat Islam menang. Waktu dipimpin oleh Salahuddin dan Ayy al-Ayub dan sebagainya Mereka diberikan tawaran Mau tinggal bersama kami, kami akan laksanakan Untuk Islam, Silakan anda berjalankan Dengan agama anda, kalian akan lindungi Kami akan lindungi kalian Tetapi mereka memilih tinggal di wilayah Islam Tidak mau kembali ke Eropa Ini karena kehebatan Islam Karenanya, kalau kita lihat dari semua kekuatan Terus terang saja Dari segi militer Dari sisi kekuatan ekonomi Dari SDM dari manajemen, dari semuanya itu mereka masih unggul. Tetapi apa yang kita unggul? Islam yang kita miliki. Dan ini akan mengalahkan semuanya itu. Karena jasa sekalian Allah katakan: Walaya khalifun alaumat alaih. Jangan pernah kamu takut terhadap cacing orang mencaci. Jangan pernah kamu kecil hati. Karena kalian orang-orang yang ditinggikan oleh Allah swt. Walatahinu, walatahsanu. Wa antumulalau nain kuntum. Muhminin, jangan kalian hina. Jangan kalian sedih. Sesungguhnya kalian orang ditinggikan oleh Allah. Kalau kalian orang beriman. In talamu nafa, innaum yaalamu naka mataalamun. Watarjunaminawain malayarjun. Kalau kemudian dalam perang mereka sakit kita pun sakit. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak berharap kepada Allah. Kita selalu berharap kepada Allah. Ini yang menjadikan kemenangan dalam Islam yang akan diberikan oleh Allah Swt. Nah, kenanya sahaja kalian dalam upaya kita mengungkap tentang Eropa dan Amerika ini, jangan hanya sebatas menunggu. Mari kemudian kita buat langkah-langkah untuk mempersiapkan diri kita. Ketika itu terjadi, apakah kejadian itu dalam posisi dakwah atau yang terburuk? Cihat kisabilah kita siap dalam semua keadaan itu. Walaalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaannya, apakah demokrasi itu sunnah ataukah khabidah atau bidah? Dola dola finar. Dua, apakah bom-bom yang di itu Ustaz apa dahsyat yang lebih dahsyatnya ada bom bom pemikiran, sivilis, ya dengan emosi dengan turunan niswah. Sekian dan salam. Ia ya, terima kasih. Tadi tidak dijelaskan namanya siapa dari mana. Ia ya. ya, terkisah-kisah sekali lagi enggak, enggak perlu salam sebutkan nama pelan-pelan. Kemudian... Nama saya Rahman Pak e, Jama e, Pak Mizalazah. Ia ya, kemudian e. pertanyaan ditujukan kepada siapa? Kepada kedua-duanya juga boleh stand kedua-duanya ya. ya. Terima kasih. Ini ya, uh, dari tengah dulu ya, silakan. Ini Pak yang yang belakang. Ya. Singkat ya, kemudian ditujukan kepada siapa? Uh, pertanyaan saya untuk ke Pak Fan Obah. Beliau adalah tetangga saya, saya nama Pak Saman Hudi, pimpinan ranting Muhammadiyah Kampung Sam. Uh, kelihatannya kita memang kuat secara akhidat, itu benar dan itu diakui oleh umat Islam baik eh, kawan maupun lawan, tetapi kita ini lemah secara sains dan teknologi